20. Ти таки хочеш летіти завтра. Так, тату, я маю побачити Еріка. Може, нам вдасться знов зібрати докупи наші життя. Він потрібен мені. Може, я теж йому ще потрібна? Так. Ми мовчимо, наче важкий камінь впав мені з душі камінь, що давив мене стільки років. Ми наче виринули зі страшного сну, яким спали і не могли прокинутись. Так, Ніцуко мала рацію. Ми самі створили собі пекло, достатньо вже нам карм. Треба жити далі. Принаймні спробувати. «Ви не бачили Саймона?» Ніцука заглядає до нас в альтанку. «Вже час обідати?» «Пошукали б його?» «Мамо, я тут!» Хлопчик вигляда з крони дерева, що росте поруч з альтанкою. Він усе чув. «Ну, начувайся!» «Ти підслуховував?» «Будь ласка, містере Бартон, ходімо зі мною!» «О, бідолах, зараз Міцуко тобі прочитає лекцію на етичні теми. Так дивно. Я дивлюсь на тата. В мене є брат. Я навіть не знала». «Я не знав, чи ти знаєш, а спеціально тобі сповіщати. Я боявся, що ти... Я знав, як ти болісно зреагувала на моє одруження, та я не міг більше залишатись сам». Міцуко знала Ніну, ми якось прихилились одне до одного. А коли вона завагітнила... Ми вже не дуже молоді, але вирішили, нехай ми повинні народити цю дитину. Так, наче долю вблагали повернути мені сина. Наче. Не треба, тату. Це не Стівен. Ми обоє це знаємо. Це інший хлопчик. Ти його любиш. Це добре. А ти? Як ти ставишся до нього? Не знаю. Я вже надто доросла. Мені вже час мати своїх дітей, а тут я повинна звикнути до всього. До тебе, до нього, до... Міцуко, ви родина, але ми твоя родина, хочеш ти цього чи ні. Міцуко вміє ходити тихо, хтось лає в малого за підслуховування. І ми всі любимо тебе, ти нам потрібна. Саймон страшенно пишається тобою. Я, Керстін, будь ласка, не кидай більше нас. Добре, мабуть, я звикну. Лос-Анджелес зустрів мене яскравою рекламою і веселим натовпом Я чужа у цій кунсткамері Мені не весело, я втомлена Я хочу десь закритись і перепочити У мене тут є власний будинок Але в мене є нагальна справа Я маю закінчити те, що почала Ерік, я маю знати Вийду містера Джонса? Гарненька чорнява дівчинка За коротка спідничка і надто довгі нігті вам призначено? Мем, почекайте. Туди не можна. Містер Джонс зайнятий. Я знаю, чим він зайнятий. Сидить і щось жує. Вже ж я не перший день знаю містера Джонса. Тому йди ти, дівчинко, не дратуй мене. Масивні дубові двері. Містер Джонс на життя не скаржиться. Я зайнятий. Хто вас пустив сюди? Його крик обривається. Він виречився на мене так, наче побачив привид. Не репетуй, Тім, горло застудиш. Містере Джонс, я її попереджала. Вона втерлася, я покличу охорону. Ідіть геть, Хетер, чула і нікого не впускай, от тепер я вже точно зайнятий. Тім вилазить за столу. Ну чого стовбичиш? Йди, геть. Секретарка перелякано зникла. Ти повернулась. Тім констатує очевидне. Ти таки повернулася. Я знав. Я йому казав ну і де тебе чорти носили? Ти можеш мені сказати, Керстін Бартон, де тебе чорти носили? «Чого ти кричиш? Я ж не глуха!» «Я кричу? Да тебе вбити мало за те, що ти зробила з Еріком! Він мало не збожеволів! Він їздив до тих нафтових дикунів, і я з ним, я не міг його кинути! Він думав, що його золотко, його кралечку виграв хтось з тамтешніх любителів солоденького! Та кому була потрібна така злостива, холодна сучка? Господи, і тепер вона з'являється, начебто нічого не сталося! Ти можеш пояснити, де ти була?» Його обличчя стало зовсім червоним від люті. Тім – досить кумедний чоловічок з товстим черевом і короткими тонкими ніжками. Тепер він підстрибує, наче його хтось коле взад. Якщо ти перестанеш бризкати слиною, то я дещо поясню. Сядь на місце і слухай. Тім покірно сідається в своє крісло. А тепер відповідай на питання. Як Ерік? Де він зараз? Коли ти зможеш зі мною туди поїхати, якщо в цьому ще є потреба? Ах ти! Ну добре, це почекає. Відповідаю. Ерік в повній депресії. Вже стільки, скільки ти зникла. Скоро п'ять років. Зрідка знімався, і то лише тому, що був упевнений, що його принцеса саме цього від нього чекає. Ніяких жінок, ніяких вечірок, нічого. Навіть на вручення другого Оскара їздив замість нього я. Його зірка вже є на Голівудському бульварі. Це все для тебе. Я тобі вдячний. Зараз він на острові Санта-Каталіна. Купив його майже весь. «Нікуди звідти не виїжджає, і ми їдемо туди негайно, зараза ти така. А там я охоче вислухаю те, що ти розповіси. Зараз же, негайно, ти чула?» В ньому надто багато емоцій. Його мати була італійкою. Мабуть, звідти він успадкував свій темперамент. Він зривається з місця і вибігає за двері. «Я їду. Якщо прийде містер Трейл, скажи, що я потім сам з нею зв'яжусь. Відміни усі мої зустрічі на найближчі два дні. Розклад!» «Шеф, чи це не Керстін? Хетер, якщо про це дізнається Хоч одна жива душа Я тебе не візьму більше ніде Принаймні на нашому континенті Зрозуміла? Не чую? Так, містере Джонс Отож, ти мене знаєш Так, Тіма всі знають Він може мститися з таким запалом Що мало кому хочеться відчути це на собі Він тягне мене Хоч в цьому нема ніякої потреби до машини Тім, відпусти мою руку Я не розчинюсь у повітрі я в цьому далеко не впевнений. Ми їдемо до причалу. Тут, у тіма, є невелика яхта. Я не дуже люблю подорожувати водою, та мені все одно зараз. Я не знаю. Моє серце стислось у болісну грудочку. Я їду до нього. Я поспішала, любий. Крізь тисячі небезпек, крізь десятки смертей, я поспішала, як могла. Я не боялась смерті. Ні, я боялась тільки померти і не побачити тебе, Умерти десь далеко від тебе І не відчути свій світ у твоїх долонях Бач, як воно в мене кострубато виходить Це тому, що я довго була Наче живою А насправді не знаю Я добре вмію вбивати Захищаючи своє і чуже життя Я вмію любити тебе Як нікого іншого Але я не вмію сказати цього Мова пострілу і посвисту ножа Надто лаконічна для цього Я маю вчитись ти мені допоможеш. В мозаїці мого світу тепер не вистачає лише тебе. Я відпустила на волю свою душу. І мені тепер потрібен ти. До болю в скронях, до сліз потрібен ти. Не плач. Тім простягає мені склянку води. Чи він її мив? І що за вода? Ти така сама. Склянка стерильна, вода теж. Пий, заспокойся. Боже, якби ти знала, який я радий тебе бачити. А Ерік... Не можна йому одразу. Ти побудеш тут, а я його підготую. Добре, ти правий. Вдалині показався острів. Все ближче, ближче. Я вже бачу будинок. Білий будинок. Він пам'ятав, як я йому колись розповідала про замок з білого мармуру, що іноді мені снився. Ще до того, як... Ні, досить. Це ви, містер Джонс? Матрос Негр вдивляється в нас. Що за леді з вами? Містер Гамільтон не дозволив. О, Боже, я бачив ваше фото у нього в каюті. Бог зглянувся на бідолашного містера Еріка. Помовч, Зак, не кричи так. Я маю його зараз трохи підготувати, бо якщо одразу, то... Але я не чую, що він там каже. Яка тепер різниця? Я бачу балкон, що нависає над скелею. А там стоїть чоловік, до якого я так поспішала. Доки не розлучить нас смерть. Ні, я не хочу зараз про смерть. Я маю жити, бо я знайшла. Знайде... «Знайде перстень наша Люба Керстін!» Я йду до нього, піднімаю східцями вгору І не спускаю з нього очей Я бачу його змарніле обличчя Нову зморшку, що залягла між бровами Темні тіні під очима Я бачу його, облитого сонцем в його смутку Я йду до нього, хоч тім горлає і просить мене зупинитись Він не може так швидко йти східцями А я можу і йду, і не гублю його з очей він стоїть і дивиться на море Раптом щось міняється у його світовідчутті Я бачу, як він повертає обличчя в мій бік Він відчув на собі мій погляд І наші очі зустрічаються Мені досить у цієї миті, щоб зрозуміти Я вдома Мій дім там, де є погляд його очей Я бачу, як він зривається з місця і біжить сходами Біжить до мене Та сили залишають мене я сідаю на білу мармурову сходинку і розумію, що мені не дійти ні за що. Я закриваю очі. Я не подолала кілька сходинок на шляху до нього. Мабуть, надто швидко бігла і втомилась. Теплі руки збирають у себе мій світ. Знайомий запах і сапфірова синь очей. Не треба, любий. Я ж не плачу. Не треба. Я знав. Я вірив, що ти повернешся. Я чекав тебе. Бачиш? Білий замок над морем А потім поїдемо, я покажу тобі свою зірку на бульварі Я знав Я відчуваю його цілунки Мені вже нічого не треба В мене все є Мій світ у його долонях У його очах Ми сидимо на сходах Яка різниця, де Ми знов разом А потім, як трохи отямимось Поїдемо далеко-далеко Я заберу Макса Який вже знудився там, чекаючи мене я познайомлю тебе, мій любий, з дивними людьми. Таких ніде більш нема. Я покажу тобі хмари. Але це буде потім. А поки що мені потрібні лише твої цілунки і твій шепіт. Я знав, я чекав тебе. І нікуди вже не відпущу. Мій світ у твоїх долонях.